Em vaig despertar dins d'una taquilla. En aquella foscor sense fi. El blau. El blau del cel. El blau del mar. El blau dels marcs de les finestres. M'agradaria tant anar a tunis. Gunther Miltz. El 1988 el van detenir com a sospitós d'haver atracat a mà armada al banc Bayern Basf i d'haver fugit amb el botí. El jurat el va declarar culpable i va ordenar que complís condemna a la presó de Badenburg. Allà va serrar els barrots de ferro de la finestra de la seva cel·la i va fugir. El van trobar tres dies després i el van enviar a la presó de Kleiner. El 1993 es va ficar les canonades del lavabo i va tornar a fugir. Van trobar la seva roba a la riba del riu Caub, sopa d'excrements i d'orina. Al 1995 el van tornar a detenir per haver robat una furgoneta de repartiment de l'empresa Maximilian. Al 1997 el centre penitenciari Dingeborg es va passar un any i mig obrint un forat a la paret nord per tornar a fugir. Mira que arriben a fer mal a olor els lavabos d'aquesta presó. Us ho dic jo, que una vegada em vaig ficar la claveguera i sé de què parlo. Calla i camina! <tots> Quina cara que feia, aquest pobre! Mira endavant! Si és? Però si aquest és el famós doctor Tenma! Ups. Fes el favor de caminar! Llàstima, es veu d'una hora lluny que ha perdut l'esperança, pobre noi. Monstre Li preguntaré un cop més. Nega que tingui cap relació amb la mort per enverinament del doctor Heinemann, el director, i dels doctors Oppenheim i Boyer, antics companys seus de l'Hospital Eisler Memorial? No hi ha manera. No ha dit ni una paraula en tot l'interrogatori. Uh, prou de ximpleries! Doctor Tenma, què pretén? Potser ha decidit guardar silenci perquè no coneix la llei que l'empara, però nosaltres no estem disposats a permetre-ho. Parli, Tenma. Expliqui'ns la veritat i descarregui la consciència. Oh! Oh! Què passa? Oh! Què són aquests crits? ambnens. Em sembla que li fa mal l'estómac. Doctor! Doctor Turnler! On carat s'ha ficat al metge. Què és a la sala d'interrogatoris? Es veu que l'imbécil' Peter s'han passat de target. I què fem a paquet? No el podem deixar així amb aquests crits, què? No? No puc respirar. Sí. Caso amb nena. Haurem de fer venir el... Qui? El doctor Tenma. Sisplau, faci-li un cop d'ull. Et fa mal, aquí? I aquí? Porti'n aigua calenta, tovalloles i rabanetes, sisplau. I ni se'ls acudeixi a entrar aquí. Podria ser contagiós. Sí. Ah! Per què fas veure que estàs malalt? He! No t'enfadis fadis amb mi, home! Vaja, fins ara que et metge se n'havia donat tan ràpid que feia comèdia. Molt bé, noi! Ah, és que he pensat que si m'enviaven a l'hospital tindria una oportunitat per fugir. Vols que et digui com vaig robar la pasta d'un furgó blindat? Doncs exactament com ara, femm el malalt i tiram-me davant seu. Quan els guàrdies van baixar a veure què passava, van aparèixer els meus companys que anaven armats i el van saquejar. Jo em quido la pasta sense matar ningú, no com tu, Tenma. Què hi dius? No tens ganes d'escapar-te amb mi? Tu has perdut l'esperança, noi. Tot i que en un lloc com aquest no m'estranya gens. Jo també, quan penso en la foscor d'aquella taquilla, em poso malalt. Quan em vaig despertar, a ir allà dins. Al meu voltant tot era fosc. Els meus pares em tancaven a la taquilla mentre anaven a treballar i jo m'esperava que tornessin. Me'n recordo que sempre deien «Algun dia anirem a Tunis». Els em vaig sentir a parlar tantes vegades d'aquest viatge. Un dia, el pare va dir «Si això d'avui ens surt bé, ja podem anar a Tunis». Però van passar tres dies i no tornaven. Segur que els meus pares em van deixar allà i se'n van anar sols cap a Tunis. Però jo també hi aniré. Sortiré d'aquest coi de presó i me a Tunis. I aniré. T'hauries de veure la cara. Mira't, no hi tens ni un brí d'esperança. Jo almenys sí que en tinc, noi. I si et tornen a detenir, què? Doncs tornaré a fugir. Una vegada i una altra, les que faci falta. I què? Avui també ens pensa obsequir amb el seu silenci? Escolti, inspector. Eh? Mentre som aquí perdent el temps, no vull ni saber què passa fora. S'ha de descobrir la veritat. Vostès no em creuen. No es creuran res del que els hi digui, però jo he de continuar lluitant. Els hi diré tantes vegades com faci falta. Els hi diré la veritat, tantes vegades com calgui. Condemno l'acusat a 20 anys de presó. El dia que el tribunal va dictar la sentència de culpabilitat del meu pare, també va sentenciar la meva vida. Al final de la guerra, el meu pare, que vivia a l'antiga Xecoslovàquia, va tornar a Alemanya i el 1949 va fundar una petita emissora de ràdio. Però durant l'època de la Guerra Freda, als anys 60, el van detenir com a sospitós d'espionatge i de l'assassinat d'un secretari del Parlament Federal. Va ser un dels casos d'espionatge més sonats de la postguerra a l'Alemanya Federal. El meu pare va mirar de demostrar que era innocent, però el tribunal el va declarar culpable. La meva mare es va morir el 1971, després de reivindicar incansablement la innocència del seu marit. El meu pare la va seguir un any després. Va morir a la presó com un miserable. El 1973, quan jo estudiava el batxillerat, es va demostrar que el meu pare era innocent. Després de llicenciar-me a la Universitat de Düsseldorf, em va contractar el bufet d'advocats Hoffman, un dels més importants del país. El primer cas que vaig defensar per ells, vaig aconseguir demostrar que el meu client era innocent. Després em van encarregar diversos casos i sempre vam guanyar els judicis. Jo, en Fritz Fardeman, el fill de l'espia, em vaig convertir en un dels advocats més famosos del país. Over the Rainbow. Les emissions de la cadena de ràdio que va fundar el meu pare sempre començaven i acabaven amb aquesta cançó. Ja... Yeah. M'imagino que per vostè és els de l'Alemanya Federal. També deu ser una cançó important, un símbol de llibertat. I tant. En nom del meu pare, que es va passar els últims dies de la seva vida a la presó, si hi ha una possibilitat remota que les acusacions contra els meus clients siguin falses, jo sempre els defensaré. Necessito saber més detalls del cas del doctor Tenma. Hola, Ilsa. Com t'ha anat la visita al metge? Doncs mira, molt bé. M'ha dit que pot deixar en qualsevol moment. Quan pujaves estàs trobat amb un home per l'escala? Sí. Què és aquell home que... Sí. M'ha dit que es diu Alfred Boll. Diu que vol que l'ajudi a defensar aquest tal doctor Tenma. Però si l'altre dia vas dir que no el volies portar aquest cas, no? Mmm... Perquè m'ho va demanar Hans Georg Schubert que me n'encarregués. No sé quin interès pot tenir un milionari com ell a defensar algú com el doctor Tenma. No ho entenc. En canvi, en Bauls sí que té un motiu de pes. Quin motiu? Els clients que l'han contractat són un grup de pacients del doctor Tenma. Segons m'ha dit, quan feia de metge els hi va salvar la vida. Caram... Es veu que era un dels millors metges de la seva especialitat i una bona persona, si no, no el voldrien ajudar. Per què no ho intentes? En Schubert estaria disposat a pagar el que fos si guanéssim el cas, però els pacients d'entén-me són gent molt humil i no tenen diners. Si triessis els casos en funció dels diners que hi pots guanyar, el teu despatx molt més gran, em sembla. Ostres, és l'Owar de Rainbow. Pareu. Eh? Ocuparis, et dic. Ah, D'acord. Escolta, et ve de gust anar a dinar fora? Au, va, cares de menjar per dos, tu. Que el petit està a punt d'arribar. Ací, sí, per les coses que fa, seggur que està afamat. Mm. Què doncs, no té més de gust anar? Doncs no ho sé al lloc de l'altre dia. I llavors, ell va desapareixer entre les flames. Va ser l'últim cop que vaig veure en Johan. A veure vol que li torni a explicar des del començament. Ho explicaré les vegades que calgui. No em cansaré de repetir la veritat. Vostè és el quart, el quart advocat que em a visitar, però fins ara... Tots parlaven de les possibilitats de guanyar, de negociar amb el fiscal, d'arribar a un acord. No m'ha volgut defensar ningú. No m'estranya. Pel que m'ha explicat fins ara, és evident que a vostè el que més l'importa. Li no és demostrar que és innocent, sinó demostrar que en Johan existeix de debò, oi que sí? Exacte. En aquest cas, no necessita un advocat. Doctor Tenma, em vol explicar com va començar tot? Ja li he dit, van ingressar d'urgència un noi que tenia una bala al crani. No, el que va passar abans d'això, perquè va passar alguna cosa, oi? Hi havia una dona turca. Torna-me! Senzillament, no som tots iguals. Jo crec que sí, que som iguals. Ara ja no sé si el que vaig fer va estar bé o si em vaig equivocar. No hi ha manera de saber si un pacient és bona o mala persona. El meu crim només va ser salvar la vida a la persona equivocada. Però jo... A mi em sembla... Que els metges no tenen dret a decidir quin pacient es mereix que la tinguin i quin no. No som tots iguals. Sí, que som iguals. Ja no ho sé. Ara, ara ja no n'estic segur. Els advocats ens passa el mateix. No podem saber si els clients són sincers o no. En aquesta llista hi ha els noms de tots els pacients que m'han encarregat que el defensi. Michael Gillen, Stefan Klum, Franz Kiefer, Rudolf Hofer. Vaja, en Kiefer, en Hoffer, què? Com estan? Holst Henschel, Helmut Hess. El senyor Hess, el seu únic somni era poder jugar amb els seus nets. S'ha acabat el temps. Estic content que els hi vagi tot bé. Doctor Tetma, accepto el cas. Ja té advocat. Ah. Els advocats tampoc podem saber si els clients són innocents o culpables. Com a advocat, només puc fer una cosa. Creure en vostè. Una altra. T'he dit que em posis una altra copa. Ho sento, senyoreta, però... Des de quan no serveixes els clients quan quant'ho manen, eh?? Ei, hmm. ha hmm. <tots> hey, un moment. Tu has ret, eh? No, Jo no. Has regut, m'has mirat i t'has enregut de mi a la cara. I hmm. jom'n recordo de tu. Per què ho sàpigues? Tu sempre venies a casa a llepar-li el cul al meu pare. Eres el subdirector d'una sucursal del banc Northein West. Per què mires així? He tardat molt temps, però he tornat. Jo, l'Eva Heinemann, he tornat a Düsseldorf, jo ho veus. Li agreixo que m'hagi proporcionat tota aquesta informació, Dr Reichwein. Quan vaig saber que en Tenma tenia un advocat, em vaig voler posar en contacte amb vostè de seguida. Quin greu que no l'hagis rebut el senyor Baul. Està enfeinat interrogant els testimonis. En Baul, diu? Doncs sí. Si no m'equivoco, avui ha anat a entrevistar-se amb els antics pacients del doctor Tenma. Els antics pacients? Sí, es veu que en Tenma era un cirurgià excepcional. I sap si algun d'ells ens pot ser útil? De moment no. Seria fantàstic que alguna d'aquestes persones pogués aportar alguna informació que ens servís. Mm. Si una cosa tinc clara és que per demostrar que en Temma és innocent, primer haurem de demostrar que en Johan existeix. D'això, doctor Reichwein... Sí. Jo crec que a l'escena de la biblioteca en flames, quan en Temma va apuntar en Johan amb un rifles seria millor oblidar-la. Eh? Però l'incendi de la biblioteca i les circumstàncies en què va tenir lloc podrien ser un arma per demostrar que... La qüestió és que entén-me, és innocent, existeixi o no existeixi en Johan. Entén el que vull dir, doctor Reichwein? En aquest país, la gent ja es queda satisfeta si troba un boc expiatori. Aviat seré pare, sap? I li juro pel meu fill que jo sempre defensaré la justícia i les persones que són víctimes dels jurats o dels fiscals que busquen solucions fàcils. En aquest país no aprenem mai res dels errors. Hem d'aconseguir que aquesta nació tan injusta reflexioni. Això és el més important, Dr Reichwein. Això espero, cregui'm. Per cert, estic buscant una persona. Sí? És una dona que potser té informació important per nosaltres. Pel nostre cas. Una dona? La que va ser la promesa del doctor Tenma. Es diu Eva Heinemann. Mmm... Per la cara que fan, ja veig que la coneix. Sí, és esclar. Eh? Sí, aquesta dona va venir amb mi aquí, a Praga. Vam venir junts. Oh. Tothom se'n riu de mi. Tothom se'n riu de mi. Se'n riuen de mi, a la cara. Eva, escolta'm, plau Però si ja l'escolto, que passat Has de parlar amb l'advocat. Mm. Fes-ho, per entén-me. Eh? <ríe> sí, ja li vaig explicar, doctor, que no se'n recorda. I jo vaig intentar matar entén-me amb una pistola. He de reconèixer que em vas deixar parat quan m'ho vas dir. <ríe> Però no vas disparar, oi que no? No, no vaig disparar. I sap per què no ho vaig fer? <ríe> Perquè hauria sigut massa fàcil. Ah? Escolti'm bé, doctor, no penso deixar que l'home que em va destrossar la vida s'escapi tan fàcilment del càstig que es mereix. Vull que el tanquin per tota la vida perquè es penedeixi del que em va fer mentre es podreix a la presó. Que es penedeixi per sempre més d'haver-me deixat. <sutiu> <sutiu> s'ha adormit. I ara què passa? Que has tingut un mal son. He sentit tres Tres trets Jo no l'he vist Jo no No, jo no l'he vist No l'he vist Aquell noi mm? Eva No fumis que Tu vas veure en Johan Over the rainbow Sempre s'ha considerat un símbol de la llibertat Senyor Fardeman, acaben de trucar a l'hospital. Han ingressat la seva dona. Eh? De debò? Klinger, posa't en contacte amb en Baul, tan aviat com puguis. Entesos. Avui havia d'anar a veure el doctor Temma. Digue-li que vagi per mi, si plau. Em dic Baul, doctor Temma, Encantat de conèixer-lo. Avui hi parlaré jo amb vostè. Digui, que dorm bé a les nits, doctor. Sí. Molt bé. Ep... Jo era dretà, sap? Em sembla que a aquestes alçades ja no m'hi acostumaré mai a escriure amb l'esquerra, però és que l'espatlla dreta no em respon. Eh? Que se'n recorda de mi? M'he aprimat una mica des de llavors. Sí senyor. Encara no sé com vaig aconseguir sortir viu d'aquell mar de flames. Perquè vostè em va disparar, se'n recorda? Ah! Amb l'esquerra no sé escriure encara, però és curiós, sí que hi he après a disparar. De fet, he decidit que mataré la que va ser la seva promesa, l'Eva Heinemann. Episodio 53. La decisión.